Dobar večer, ali pa dober dan, ja, kaj vam bolj ustrezati. Zgodno je se pravi zame je še svetlo, to nekaj, na kar se nismo ne bo računali, ampak mislim, da nam kljub temu ne bo težko naslednje dve uri, ali pa mogoče več ostati v družbi našega današnjega gosta, gospoda doktore Bože da ime, ki ga verjetno skoraj ni potrebno posebej predstavljati, sploh tisti, ki ste mogoče malo bolj doma, v filozofiji ali pa še posebej, mogoče v maksizmu, kar je ena od srednjih tem, s katero se gospod Debenjak s svojo želenjo bolj manj nakratko, gospod Debenjak je dolga leta bil profesor na Ljubljanski filozofski fakulteti, odilek za filozofijo. Počil je tako zgodovino filozofije kot socialno filozofija. To je mimo grede tudi pač predne pri kateri, sem gospoda debnjaka. imel čas spoznat tudi sam, je profesor, tak da mi še toliko bolj veseli, da ga danes lahko pozdravljam tukaj med nami. Gospod Debenjak je avtor številnih knjig, člankov o maksizmu, nemški klasični filozofiji, dva prevoda Hegla, Marx, komunističnih manifest je ponovno išel ravno pred kratkim v očestvu je tam, kaj v medijih, spremna beseda so prispevali, Tegzofi, koče žiže, dolar, tako se zraje, Eno, ena knjigica, s katero me gospod Bebenjak preseneti danes, pač ja, kot nekaj ste darilo, je knjiga, ki je šla, mislim, da lansko reko, leto. To je zbornik. Se prav, To je zbornik. Ja, ja. Zbornik o sveta, pomeni maksov tesov Feuerbachov. Če ne veste približno, kaj je tista najbolj znana teza Feuerbachova, smak test. To je ta, da knizofi niso uh, na tem svetu samo zada teorije, ampak tudi za to, da pač temi teorijem nekaj tem spremenja, če povznam jim zelo poprostom. Uh, Tako da priporočam, da pač poiščite mogoče nakrog. Uh, danes je tema precej podobna naslova te knjige, skakva o spremembi sveta in sicer govorili bomo o pomenu Marxa za današnji čas oziroma o tem, kaj nam Marks danes v, pač v današnjih razmerah o Uh, pač nekaj sistema, ki mu rečemo še vedno kot kapitalizem, uh, kaj lahko v bistvu Marx pove tem času, uh, kako ga lahko uporabljamo, o kakšen je njegov pomen v našem času, tako da morda po da dogoveze in predam našemu gostu, pa nadaljujo. Hvala. Zdaj, eh, eh, Vse vas lepo pozdravljam. Direktno mislim, da med, eh, tu nista samo Dva moja enakdanja študenta, tudi Franci Pivec je bil moj študent in je pri meni diplomiral z desetko, eh, tako da tudi vse, vse ki, se, ki ste prišli za obujati spomine na mene, lepo pozdravljam, poskušal bom pa povedati tudi kaj takega, ker je sveža misel koliko se mi v bo posredstvu boste spredsodili vi. No, prva stvar, ki jo moramo pač priklicati pred oči, je to, da je svet, v katerem živimo, kapitalizem. Je. Samo kapitalizem, ki se je od Marksovih časov precej spremenil. Zato je jasno vprašanje, kaj nam ve povedati Karl Marx? V čem lahko Karl Marx pomaga razumeti ta danes, tako spremenjeni kapitalizem? Začnimo kar s prvo stvarjo, ki jo je Marx opazil. Opazil je to, da produkcijski proces v kapitalizmu sprejemajo ljudje kot nekakšen naravni proces, da ima tako značaj naravnega procesa, ki obvladuje ljudi, skratka, gospodari, tako, kot da bi se nekaj naravnega dogajalo, se dogaja ekonomski proces. Hkrati s tem pa je gotovo, da, to, da se to tako dogaja, to pravi, da ljudje procesa, ki se jim dogaja sami, ne obvladujejo, da se jim dogaja kot usoda s tem nekaj narobe. To se pa v gre tu za neko odtujitev, neko samo izgubo tistega človeškega, te prave, pravega človeškega delovanja. To se ne pomeni, da bi ljudje pred ekonomsko dobo to svobodo imeli, A to pomeni, da bolj, ko se ekonomska doba stopnuje, bolj to svobodo izgubajo da ne pridejo do nje, da, bi, da uh, kopičijo bogatstvo, to da to bogatstvo pomeni, samo povečuje uh, to tujo moč, ki vlada nad ljudmi. Druga stvar, ki jo je povedal, je to, da produkcija ustvarja konsumpcijo ali potrošnja In to ne le objektivno, znači konzumiraš lahko tisto, kar je bilo proizvedeno, ali tudi subjektivno, ker proizvaja potrebe. Kapi, svet kapitala je en sam svet blaga, sakovrstega blaga. Ko premo začetek prvega poglavja kapitala preveramo, To blago zadovoljuje potrebe, katerekoli vrste. To, da, sveda, na te točki, ko govorimo o blagu, nas ne zanima, ni vprašanje, ki bi ga sploh odprlo, ali te potrebe izvirajo iz želodca ali iz fantazije. In če pogledamo seveda druga stvar, je potem ta, da ugotovimo, da če dalje več potreb izvira, če dalje bolj iz fantazije. Skratka, produkcija eh, oblikuje ljudi na ta način, da pri njih nastajajo vsakovrstne, eh, včasih tudi zelo eh, čudne, Zelo škodljive potrebe. In vse te potrebe, tiste, ki so povezane z vzdrževanjem samega človeškega življenja in z dobrim, blagim človeškim življenjem, in tiste druge, ki so plod fantazije, zgolj fantazije, se so. Vse, zadovoljuje z raznimi vrstami blaga. Pri tem seveda ne smemo pozabiti tega, da tudi niti nobena od takovanih primarnih potreb v človeški družbi ne poteka brez fantazije. Seveda imamo upraviti samo s tem, ali, so, ali imamo potrebe, ki so, ki so prepojene s fantazijo, pa so vendarle povezane s tem življenjem samim. Ali pa imamo s potrebami, ki so zgolj iz fantazije. To, ta tok, ne, ta, ta neobvladljivi tok, skratka je tisto, kar je treba vendarle iz neobvladljivosti peljati v obvladanje. Ljudje morajo, to je Marksov Markso postulat, postati spet gospodarji svojega produkcijskega procesa in svojega procesa menjave. Ker to, da imamo upraviti zgolj z blagom, in da je treba Z vsemi mogočimi sredstvi, tudi če hočete, psihične prisile iz ljudi, napraviti konzumente raznih vrst blaga. To je, seveda, ena od stvari, ki nekako ne govori v prid takemu svetu, v katerem smo. Torej to je bila ta velika stvar. Druga stvar je bila ta, da je svet kapitala svet delitve dela pa ne delitve dela v smislu delitve različnih funkcij eden peče, drugi, drugi šiva, tretji zida, četrti dela, kaj drugega koristnega. Ampak v smislu tega, da se enostavni delovni proces razdeli na dva dela. To se razdelu to, to imamo Tisto, o čem kar je opozoril že Aristotel, ko pravi, kar mora služen znati narediti, to mora gospodar znati ukazati. To izvedenost gospodarje je to, da zna ukazati tisto, kar ne služen dela. Lahko pa to uh, čast, v kateri je on kot duša, ki ukazuje telesu, ne, lahko pa on to čast prenese tudi na svojega uskrbnika. Ta delitev dela, skratka, to, to je delitev tistega, kar Marks v petem poglavju prvega zvezka Kapitala obravnava. Skratka, enostavni delovni proces, značilnost delovnega procesa je z, najprej zamisl in potem njena izvedba osnovi s pomočjo orodja. E? Tumak seveda predhodnike, recimo to o pomenu orodja v tej stvari, recimo v tem obilo lahko preberemo že tudi pri Hegelu v njegovih predavanjih o filozofiji zgodovine, v tem, tem nekom mesto, ki je skoraj istovetno s citatom iz petega poglavja o zvijačnosti uma namreč. To je zvijačnost uma, da izumlja nekaj, s čimer se posreduje med zamislujo in izvedbov snovej. Ta proces, ker, ker, je, ker, ker sta dve komponenti specifično človeškega dela, tistega, za katerega pravi Marks, potem se človek najslabši gradbeni kločijo, od najboljše čebele, da on najprej zgradi v glavi, potem, ko snove, potem pa še zgradi v snovej. Prednost človeka, ta, ta, ta privust človeka, pa se zdaj preseka z delitvijo dela na dva dela. Zamisl, ukaz na eni strani in izvedba na drugi strani. Nakaj seveda nastane nagradno vprašanje, kako vendarle v družbi in v družbenem procesu to, kar je bilo na ta način razklano, ponovno spraviti. skupaj. Kar ni rečeno, to mora travno ravno en, naprav se v enem individu lahko je to v sobivanju individu narejeno tako, da to ni razkol, ampak da je to neka, neko dinamično sožitje. To je spet ena od takih nalog. Tu govorimo zdaj o, o, o kapitalu. Potem seveda jasno, je, da se je to vrtelo kapital, sredkrat, da, se, se bo, da je kapital na ta način, kot pravi Marko, v dejavnem producijskem procesu da delo, kot delo stopa v produkcijski proces, što pa o tem Marks obilo govoril v te, teh svojih očrtih kritike politične ekonomije, Gruntlise, da, se, da je na ta način dejavno v produkcijskem procesu, da pade na koncu iz, iz delovnega procesa, v katero je stopilo kot možnost, z to izgubo, realizacijo te možnosti se dogodi na strani kapitala, delo, pa ostane prazno tudi na koncu tega procesa, pa da nazaj vas je prazno, se pravi, uropano. Ne? Je ustvarilo je vrednost, tudi ta, ta vrednost je, se je obrnila proti njemu. Ne? Ta konflikt je karakterističen za kapitalistični produkcijski proces. Zato je seveda razumljivo, da je Rosa Luxemburg, v, v, v času, ko, so, ko je bila prva svetovna vojna in, in je socialna demokracija je, govorila o tem, da je treba za čas druge, prve svetovne vojne prenehat z razrednim vojem, je rekla Rosa Luxemburg, kako Kako, mor, kako je to sploh mogoče, ker je kapitalistični produkcijski proces sam nenehen razredni boj. Ne? Sam tak proces je razredni boj. Tisti, če rečeš ne bomo se šli razrednega bajca, sprašuješ se samo odpoveduješ tistemu, ker so politična dejanja ali pa stavke, pa te, temu se odpoveduješ, ampak ono osnovno Kparku, to, da delo pada nazaj vse oropano svojega rezultata, to pa ostaja naprej in ni nikogar, ki bi proti temu kakorkoli protestiral. To so te nekateri značilnosti Marksove, Ker potem da pokaže, tudi kako je gonilna sila vsega skupaj, kar, kar se dogaja neka če hoči, grebežljivost, neki nek, kapitalist mora biti tak, da skuša potegniti iz delovca, kar se da veliko, in iz svele strojev in tako naprej in tako Skratka, zadeva si za maksimirani profita. Ampak seveda, je v, v kapitalu, u vodu, to je v predgovor k prvi nemški zdaj iz leta 1867, zapisal približno takole. Pravce bo opazil, da kapitalista tu ne slikamo v rožnatih barvah, ampak bo opazil tudi to, da se ga ne lutevamo predvsem z moralnimi očitki. Než, da upoštevamo to, da je uh, kapitalist personifikacija kapitala. Tako kot je deloč, da je dela. Zagrej, to ne gre za uh, moraliziranje, ampak gre za uh, neko razmerje, ki ga je treba spremeniti. Ne? Kapitalist tisto inutre, ko ne bi tako počel, ne bi več bil uspešen kapitalist. Dobro. to je bilo v Marksven času, ampak kapitalist je takrat vendarle predstavljal enega od racionalnih delov produkcijskega procesa. Kapitalist je bil zainteresiran za gladki tek, tek proizvodnje, bil zainteresiran za čim večji, čim, čim večji profit, pa s tem zato, da bo od, profita od tega, kako rekel, Rezultata presežnega dela, da se bo bilo investiralo, in s tem so se nastajala tudi nova delovna mesta. Lahko so bila delovna mesta propadala, nahajalo jih eh, je bilo delovcev, recimo zaradi modernizacije novih strojev, in tako naprej, in tako naprej, je treba meniti v te tovarni. Ampak investicije so vendarle širile potrebo po delovcih. In so ustvarile, skratka, nekaj, eh, zaradi Česar je bila ta kapitalistična produkcija videti racionalna. Od no, Marksovih časov se je še Marci spremenilo. Že v času se je začel en proces, katera je še potem Engels, ki je 12 let preživil Marxa, potem živu in uh, opisal skratka, ta nastajanje monopolnega kapitalizma. Iz kapitalizma svobodne konkurence je v času nekako od 70, začetka 70-ih let 19. stoletja pa tj. do približno Englesove smrti, ali pa kakšno leto kasnej, se iz kapitalizma svobodne konkurence izvil monopolni kapitalizem, z trusti, karteli in tako dalje. Engles je takrat že opozarjal, Ko so hoteli, recimo, razni teoretiki govoriti, kakšne, kakšne bodo pre prehodne dobe in tako dalje, e, je, kot, to je treba odložiti z latinskim zajekom, no, pred Saturnom in Aniom, se to v deveto leto, zato ker s, z vsakim novim trustom so naskočišča za kakršno koli spremembo totalno spremenjena te angles so pa so tak kakšna bistvena sprememba se tu dogaja transformacija. No, še nadaljne transformacije so se dogajale že ves čas naj. Zdi mogoče dobro, da tu le zelite mečken tablo pa neki en zade ne Če mi tukaj potegnemo recimo, neko časovno linijo Pa na tej liniji recimo damo recimo določene datume. Ugotovimo, da recimo je leta v času od 1816. je po popolnino pa do leta 1847 recimo ena strahotna dolina V pokaže se, da, so, da imamo upravo s tako animi dolgimi valovi, kriznimi. To je do, neka dolga dolina, to je najhujše krizno leto, v se dogaja, rec. Kup stvari, in tu smo že pri Po revoluciji imamo obratni proces, ki se potem prelomi Skrbka 1872 je velika kriza v Nemčiji, se to imenuje ta kriza ustanoviteljskih let, in Seveda to se poznal tudi pri nas, če pogledate, kdaj se največ ljudi izseljuje iz Slovenije v Ameriko, ta prva dva izseljevanja 1880, okrogla letnica, ko ta proces temeljito pretrese uh, takratno slovensko šlovensko zemlje. Kvetije propadejo in tako da in tako da je, ljudje si iščejo središno na drugi strani oceana. No, ampak ta proces, uh, da vzdobne se potem seveda podobno, spet bi lahko narisal enako, 1870, Bito je nekaj dnevnega, tako da je to 1895, 1896, in tako je spet na vzgor. In tukaj smo tu, vrhunska, tako da takoj lahko tako spet v parici 1913. To je doba prosperitete, doba sporozumevanja sindikati, miru. Skratka, želje glaskega teka in tako naprej in tako dalje, doba, v kateri se tudi v delovskem gibanju reformizem slavi. E? Tule, okrog, v tem času pa tja do, do 1889 80, imate neko obdobje ostre, ostre krize eh se na koncu se kaj 1. maj. Da so uh, malo prej učikali uh, stvari delovce. Mislimo praznik, ki je rdeč, spomin na rdečo delovsko križijo ki leta. To uh, druga internacionala to tako je iskleno leta 1000 v in 1890 se ta dan prvič No, do 1913 je čisto drugače, skratkrat ni, st ni streljanje na delovce, pa tako naredno in tako gledaj, To je najbolj bogato leto pred Prvo svetovno vojno. Nakrat prije prva svetovna vojna in tu smo spet še enkrat, se nam dogaja ta ciklus, 1914 do zdaj ta letnica, bo je bila pa 1945, recimo. V tem času imamo tako globoko krizo, tudi tako, tako globoko socialno krizo, da v tem trenutku imamo oktobrsko revolucijo, tudi na koncu imamo še te, ta drugi val revoluciji, ki razpada to dogajanje v naših prostorih. V mesi imamo svede znogoslavlje fašizma, imamo veliko depresijo z leta 1929 in tako naprej in tako dalje. To vse imamo tukaj noter. Tu se pa začenja potno ozbor od sporozuma Breton-Rutz in tako naprej in tako dalje, Zmaga tako Tista oblika reševanje promjerov, ki se imenuje New Deal, militaristična, fašistična je zgubila vojno. New Deal, ki je prej bil v Ameriki, v Evropi je pa je podobna stvar zgubila bitko. Zdaj postane ko je po skenezijansko politiko, politiko po, v smislu Keynesovih kens, kens, preaštuljih postane vir novega vzpona. Ta vzpon se spet konča s uh, tako imeljeno naftno krizo. Skoraj ob stoletnici tega, da imel tako imeljeno naftno krizo, rekel so nafte, ki se pa ni na In zato je začetek velike strukturne krize. Ta strukturna kriza pa poteka v začetku, dokler ne, potno na podobno kot A vedekrat, ko bi pa morala se začeti potna vzgor, pa to zašto im čakamo. Ker leta 1995, 1996, do, do leta 2000, bi se moral ta trend obrniti in bi morala nastopiti prosperiteta. je nimamo. Globalizacija, ki je nastala iz te transformacije, ni prinesla tega, kar so prejšnje prinašali. Se pravi, da s kapitalizmom danes je nekaj hudo narobe. Pogledajmo, kaj se je zgodilo s kapitalizmom v tem umestnem času, prav s samim kapitalizmom. Prva stvar. Z nastankom trustov in kartelov se začenja pohod delniških družb, ne več individualnih kapitalistov, ampak delniških družb. Vem te delniške družbe so v tem klasičnem obdobju monopolnega kapitalizma so vdrle še nekako individualizirane. Še vedno obstoji tista odgovornost do gladkega teka produkcija in obstoji seveda tudi skrb za povečevanje, za širjenje, za investiranje in tako naprej in tako dalje. Potem Potem se pa začnejo stvari, skratka, začne raspada razpadati svetovni trg. Svetovni trg prvič eh, totalno razpada v obdobju med objema vajnama, ko eh, s to krizo, če eh, pa če hočete nekaj reči, depresija, in tako dobre, leta 1929. Rezultat eh, te, te, tega kriznega obrata je kaj? To, da prvič pride do, ne, do dveh modelov, kako iz krize ven. En model je militarističen. Kapital se razdeli, recimo v Nemčiji, na dve skupini. Ena skupina Köppp ki stavi na oborožitev in ki je pripravljena podpreti tudi Adolfa Hitlera. Druga je pa tista, ki bo šele kasneje po zmagi Adolfa Hitlerja morala prisilno skočiti na njegov voz, če se ne bo proslavila, potem tudi ne. Ampak na začetku mu naspletuje, ker njej svetovni trg ni do kraja razpadel in ta bi bila bolj naklonjena nekemu evropskemu nju delu. Gradnja avtocest je že v predalu teh vlad demških, Eh? ki nekako hoče s tem, s tem investicijam dvigniti kupno moč, ta kenezijanski ukrep. Eh? Prvič obstoji nekaj političnih zadržkov in nekih političnih problemov, zaradi katerih to v Nemčiji ne more zmagati. Na drugi strani pa seveda je Tiste, so nasprotniki tudi močnejši s tem svojim pritiskom. Ta nemška težka industrija potrebuje tržišče in to tržišče lahko dobi samo z obrževalno tekmo. No, in potem, seveda, tudi ona druga skupina, katero je jedro, je Siemens, pa celo Ingeborg Farben, zraven, Tiste, ki so potem zelo neslavno proslavili kot liferant ciklona za koncentracijska taborišča, ampak leta 1933 je to eh, v poriku proti, eh, proti hitlerjevska grupacija, to pitala. Pesneje eh, pa seveda gre z mogovalcem. Eh, skratka, ta, ta, ta model eh, New deal je propadil, unimilitaristični gre naprej. Razpad svetovnega tržišča pomeni tudi v Sovjetski zvezi nastanek trdega Stalinizma. E? Sovjetska zveza prej, sveda, ni bila nekako idealizirana, ima vrsto strukturnih napak in, vrsto, in tudi vrsto dejanj, ki o začenši od tistih, ki ekzistirala v Rozenburg takoj leta leta 18. suspens sloboščin in tako naprej in tako dalje. Amak vendarle tista katastrofa, ki se imenuje stalinizem, je pa rezultat tega globokega razpada svetovnega trga. Dokler je uh, Rusija Vzporedno s zveza, odprta uh, proti svetovnemu trgu, mora vendar lepoštevati določena pravila in se ravnati, in, in poskušati z, z, z določeno ekonomsko racionalnostjo, boharjen, poskuša določene stvari napraviti. Zlom svetovnega trga pomeni zlom uh, reform, uh, reformnih prizadevanj in pomeni zmago. Tardaroke. Ja, Tardaroka je pa seveda pomenila tudi čistke in to najprej med v, samem, v samem političnem razredu. Zajelo to seveda tudi druge, pa seveda grozotne, grozote v agrarni politiki, kjer poskušajo iz kmetov izstisniti sredstva za gospodarski razvoj, s tem, da povzročijo tudi množično lakoto. To so začetki tistega, kar potem postane ta naj odurnejši model stalinizma. No, ampak tisto, kar, kar velja, začesto sploh velja govarti o sovjetski zvezdi, je to, da je sovjetska zvezda predstavljala neki model, ki hotela biti alternativa dejansko, pa je bil model državnega kapitalizma s, s, s določeno socialno noto. To je bil. Ne? E, ne se je še tako razglašal za realni socializem in tako naprej tudi v kasnejši dobi? E, to se mu ni posredstvo biti. In bil je to, toliko šibek, da je Herbert Markuze v času tega velikega gospona študentskega njivanja govoril o tem, o preobrazbi razvitega sveta in je o tem, da je treba to preobrazbo opreti, seveda je, tudi na emancipativ emancipacijska gibanja tretega sveta. So ga vprašali poslušalci, kaj pa misli o sovjetski zvezi? in o tem bloku, je re, to je preprosto prešipko. Ne? skratka, ni mu prav nobene, realne moči za, za pomoč v neki transformaciji. Bi teoretsko zariban in praktično nemočen. Tako, skratka, da se vrnemo zdaj k temu, kaj se je dogajalo pa s kapitalizmom. Tu imamo delniško družbo. V delniški družbi se po francosko lepo reče «sosjeté anonim» in ta izraz «sosjeté anonim», anonimna družba, izraža mar si tega, kar moramo imeti pred očmi. Tu imamo nenadoma brezimni kapital in v prvem trenutku, ko se ta brezimni kapital pojavi, nastopi tudi neka ideja, ki bila v 50-ih letih, pa tako naprej, grozno propagirana je ideja takove menedžerske revolucije. Prepričanje, da zdaj bodo pa menedžeri v vodenju podjetij zagotovili ne samo tehnično, ampak tudi socialno, racionalnost produkcije. Vse bo teklo glatko in tako in tako dalje, zato seveda, da so potem takrat razmršili, da je bilo prvo tj. konec ideologij. Vsak, vsako upozarjenje na konflikte in tako in tako dalje je ideologija, kateri se je treba odpovedati. No, in ta ideja menedžerske revolucije ne, skratka, je nekaj často celo dominirala v, v, v sociologiji in, in, in podobnih in sorodnih strokah. Kar, seveda, če pogledam pa, kaj se je zgodilo leta 1908, je pa to jasen dokaz, da je, da je ta ideja totalno pogorela. management v sistemu anonimnega kapitala, anonimne družbe, nikakor ni več zainteresiran raznih mogoče redkih posameznikov, v principu ni zainteresiran za produkcijo, za večenje produkcije, za delovnih mest in za podobne stvari. On je tisti, ki je sprejel spremembo, podjeti v premoženje, ker večkrat upozarja Menzinger. On je bil tisti, ki je naredil to, ker, če gledate, imamo tudi v Sloveniji, primer tega, kaj se potem tako... več primerov, imamo, recima, en izostrativ primer. Stoji v Ljubljani tovarna, ne bom imenu, imen zaradi tega, ker potem lahko kdo kdo reče, da je, da je treba hiti pred sodišče, ne. Samo problem v meni. V, v, v, v, v, veste, tu smo v neki držali z veliko hrščansko tradicijo in, ta, in v tej hrščanski tradiciji se je vedno reklo, greh se pove, grešnik pa ne. In bom si to, ta pri ulegi, povedati, greh grešnika pa ne, Vsi uh, bom tudi vzel v, te, v tem, kar vam povem. Zkajte, v Ljubljani uh, je tovarna, uh, kri, katere produkcija je bila vsaj za pet let naprej dobro prodana na ruskem trgu. Vendar pa je menedžer to podjetje uh, spravil pod, pod svojo streko, kupil, Za, prv, za tega, ker mu je bila nepremičnina vredna več kot pa to. To je recimo tipičen primer tega, kako upravnavaš ljudje te ne zanimajo, zanimate premoženje, ne zanimate več produkcija. Zato je potem seveda tudi jasno, da stopijo v prvi plan zdaj predstavniki, Finančnega kapitala. Do tem smo prišli v svet dominacije finančnega kapitala, da zdaj že lahko beremo v čisto resnih člankih o finančni industriji. Ta finančna industrija je izdelala celo vrsto produktov, zaradi katerih se nam je v svetu zgodilo vse tisto, kar se nam je zgodilo leta 2008. Ustvarila je celo vrsto zapakiranih produktov, v katerih je, so, so bili, so bili hudočar vivi bi orehe, zdraven, in rezultat je bil ta, da je potem na koncu prišlo do tega, da so morali države z velikimi injekcijami denarja pobranega vzdavko pločevalcev, reševati tisto, kar so zauzili na tem področju. Tu šlo nenehno za, za tisto, če mora se pravi kazino kapitalizem. Kaj je kazino kapitalizem, se najbolje vidi zdaj. Zdaj ne bi baje je, ko gre že Evropi in svetu, na boljše. Kako se zdaj obnašajo ti, ki so nas potegnili v, v prepad? Na tanko, tako kot prej. Samo tu in tam se trudijo, da bi malo manj zbujali pozornost. Ampak če gre recimo predstavnike velike britanske korporacije. V lokal, tako kot klub, kjega, kjega se pride skozi neka zelo diskretna vrata noter. Tam svojo družbo zapravi v našem denarju v enem večeru 48 tisoč evrov, 43 tisoč in koliko funtov, in pri tem Uh, pri tem izjavlja, skratka, uh, uh, najhujšo kritiko možno predsednika vlade, Browna, in potem in, uh, o teh uh, gospodarskih težavah v krizi in tako naprej, pa preprosto cilnična rečiče, uh, fuck the, the crisis in tako naprej, ali jebi krizo. Ne? Lepo, lepo po slovensko, skratka to pomeni, da, da je tu že danes spet obljubati se ne bo nič spremenilo. Enako se bo delalo pač druge balone, se bo našlo in se bo napihvalo. Kapitalizem je prišel v totalno irracionalno fazo. Empiričen dokaz je tole polete, uh, direktor Deutsche Bank, Ackermann, uh, ki ga je gospod Merkel za njegovo šestdesetletnico sprejela na veliko zgraženje Nemčije, uh, pogostila v, v, v kanceljski palači. Uh, je, ta ta, ta, ta Ackerman, ne, uh, pravi takole. On, pričakuje in zahteva 25 donos kapitala svojega tega finančnega. Daj pa vi to primerite. V realnem sektorju se tist, katerega donos je 4 do 5%, si oblizne vseh deset prstov. Odkot se torej jemlje razen iz hijenskega razkosavanja premoženja, se jemlja teh 25 ne? To je sistem, v katerega smo prišli. In ko, ko smo, v ta sistem so nas, so, nas je pripeljalo ravnanje menedžmenta. Ta znamenita menedžerska revolucija se je tem le končala. Tu smo. To se pravi, da je kapitalizm prišel v tako iracionalno fazo, da se zdaj jasno kaže vprašanje, kako ven iz tega. Marks je vedel, da kapitalizem ni konec zgodovine, tako kot je trdu Fukuyama. se da je izberalno demokracijo in kapitalizmo, kakršnega imamo, smo, smo prišli do konca zgodovine, zdaj bo samo še dolg čas rečuljovena zgodovine, več ne bo, pika. No, Fukuyami, je mogoče bilo takrat dolgo, če je to pisal, pa je iz dolgočasja izpavil iz, iz, iz se so to tezo. Marx je govoril o koncu nečesa, s, s koncem kapitalizma, o koncu pred zgodovina človeštva. Realna človeška zgodovina, pravi Marx, začenja s koncem tega zadnjega antagonističnega. Vodila tega zadnjega antagonističnega tipa produkcije. Za Marka bila zgodovina, seveda, v reiki v Je bil razvoj civilizacij, ki imamo tudi ne, v nekem drugem smislu rečeno, zgodovina, je bil nekako trudelen. Najprej je bila neka čehožna, pravi, prava skupnost, neka družba, v kateri niso veljala nobena nab, v bistvu ekonomska načela, ker so druge stvari obvladovale, in se v nekem pismu zapisil negativ ekonomiše, negativno ekonomsko opredeljene, ne, ne, nikakor ne ekonomsko, uh, je potekala skratka produkcija ljudi in stvari, na neekonomski način. To so te, če gledate te, te družbe, ki so izredno sofisticirale svoja sorodniška so razmerja in tako naprej drugarkolkože hošte, pa ki so na koncu koncu ustvarile tudi neko, neko kulturo. Če greste pred 10.000 leti, ne, so nastale tiste prekrasne jamske slikarije, ki govorijo prvič o občutku za, za, za umetniško kreacijo, na drugi strani pa so služile nekemu kultu, nekemu poskusu eh, pridobiti naklonjenost eh, eh, živali, ki, ki, ki se jih je lovilo in tako naprej in tako dalje. Bile so obvezani na rituale. Skratka, cel kup takej stvari je spadal v to dobo. Medtem ko, ko uh, uh, temu sledijo, potem sledijo epohe ekonomske formacije družbe. Te epoche ekonomske formacije družbe so štiri. Ena je ta azijski, ali če hočete, prvobitni, druga je uh, ta antični tretje je feudalni, temarksovi in četrte kapitalistični. Vse te družbe so družbe nekega antagonizma. Zadnja, najobsežnejša in v doseganju materialnih ciljev najsposobnejša in najučinkovitejša, je seveda bila kapitalistična. Ampak z njo se konča šele pred zgodovina človeštva. Zgodovina človeštva ali človeška zgodovina se šele v zračenja. In zdaj, ko, ko vidimo, da, da smo v nekam bi kupa, totalno zarivanem kapitalističnem svetu, da tako ne gre več naprej, pa da kje se bo našel izhod, je treba gledati, kako van iz tega priti. Grejte še ena stvar je bila. Marx je imel v načrtu da napiše v, v, š, v, kapital v šestih knjigah ali nekaj takega. In v teh bi bila ena od knjig posvečena državi. Zakaj? Država je bila izredno bistvena stvar. In sicer, Vrščost, če gledate, kaj je država delala v so igri s kapitalom, dokler da nacionalna ekonomija je to uspešno delala. Skrbela je za trajnostni razvoj. Ekscese, ki so izhajali iz kapitala, je preprečevala in sekala in jih sankcionirala. Če gledate samo logiko kapitala, bi se vreku, eh, droge prodajali ravno tako prosto, kot karkoli drugega. Ne? Danes to delajo gangsterske družbe. Zakaj to delajo gangsterske družbe? Zgodovinski zroki tega velikega uspona eh, gangsterizma, drog in tako naprejim tako dalje in tega, da gangsterski opram denar Potem stopa v, v kazino kapitalizem kot a, normalni udeleženec nakupovanja. To, se, o tem, to je v to tem prašanje, ki se gleda tudi ventilirati. Med drugim se treba spomniti na to, da je bila Evropa in Amerika pripravljena z drogami tisti tenutek, ko je postalo študentsko gibanje izredno silovito. Nekdo je tisti ki, kater, tisti, ki si je ustvaril čez neki čas nekaj to, nekaj časa Talibane, okoli katerih je potem začela boleti glava, je takrat menil, da bi bilo fej, dobro vmečkano uh, uspavati ta, ta prote, proces na mlad, generacije s takimi zelo lepimi sredstvi. Eh? To mu je seveda spet zraslo čez glavo, tako kot je v Ameriki prohibicija eh, podzročila veliki gangsterizem. Neločeni politični ukrepi eh, rodijo potem na koncu eh, učinke, od katerih tiste, ki so jim dali inicijativo, zanje hudo boli glava. Ampak eh, zdaj pač, zdaj je, pač to, ne, da, da, da, da je to, da je prav tak global player Je, je gangsterizem, da se in se preliva, in se meša z realno z, z legalno, legalno družbo, v, v nerazlučljivo zmes. Ampak to zdaj ni tisto, o čemer sem hotel predvsem govoriti. Predvsem sem hotel povedati to, da. Je država, ki je regulirala s globalizacijo, izginila, izklepela je. Zato se seveda nastopi vprašanje, ali jo lahko nadomestijo naddržavne institucije, ki bodo vsaj toliko spoštovane, kolikor je spoštovana država to sprašanje recimo vseh teh recimo sporazumov, tu, recimo je v tej knjigi se Jürgen Habermas tudi s tem vprašanjem prilično ukvarja. Ali je mogoče dobiti, kako bi to mednarodno med, med nadnacionalno justico, če hošte? Vprašanje eh, kazanskega sodišča je tudi eno od vprašanj, ki sem zraveno spada. Spada spadil še morske drugega. To pogovarjanje, eh, ta klepet eh, v Pitsburgu, ne? Eh, je vprašanje, koliko je rodil rezultat. Bil je poskus, blag poskus v tej smeri, da se je vendarle z nekim mednarodnim dogovorom, eh, management, disciplinira v tem smislu, da ne bo počenjal najbolj grozotnih in najbolj destruktivnih sinjarij. ker menedžment sam tega ni pripravljen storiti, pa po možnosti celo, je celo sam se zapeljal v situacijo, v kateri storiti tega ne more. Neka ameriška raziskava pripoveduje to, raziskovalcev kako vplivajo izredno visoki, visoke menedžerske plače na racionalnost poslovanja. In so ugotovili, da je efekt prav nasproten. da, da ti prav visoke plače menedžerju dvigajo njihovo pripravljenost na tveganje, na riskantne poteze, na vrmohodske zadevšnje in tako in tako dalje. In da so te velike plače, seveda, tudi velike, velike napake. To, to je neka ameriška študija pokazala. Ne? Spravi, manažment sam sebe, če, če jo ne dobi od nekoga, katerega se mora vendarle nekoliko biti, vendarle nekoliko nekoliko po, po, po glavi, tudi ne more v ničem, niti, niti najmanj, sestopiti z tega. Tvarno, če je kakršnakol možnost, da se kapitalizem še kakorkoli reformira, je v tem. Če pa to propade, potem pa ostane res samo še veliku To, to boj bo naš poslednji zmag bo izbojoven in z internacionalo in svetu nov dan. Tak. Hvala za ta odšrt kapitalističnega pohoda v našem času. Uh, jaz bi v bistvu predal besedo zdaj van, uh, prosim, če, če vas nekakšen komentar v vprašanje, uh, se kar pogumite. Uh, sicer bom uh, jazno težil. <laughs> uh, mogoče, če mi dovolite, danes je rano neko naključe, da mislim, da je danes 60. obletnica rojstva uh, Ljudske republike Kitajske. Uh -huh. K v tej sliki kapitalizma vi vidite vlogo Kitajske, oziroma, kakšna je njena funkcija v današnjem času, oziroma, kako jo nekako vi potipirate? Ja, jaz, konkretnost Kitajske, seveda, to meni poznam, kot bi si želel. Tisto, kar vem, je, je to, da je Kitajska v nekem trenutku šla popolnoma brezobzirno v pospešen kapitalističen razvoj. Kaj, se, kaj ima Kitajska recimo kot etiketo? To je drugo vprašanje. Dejšto pa je to, da je šla v, v razvoj, v kateri v je ljudje seveda niso igrali niti ljudje, niti okolje, niti novena stvar, niti novena oziraj ni igral kakšne posebne vloge, bila je to dežela z največjim številom delovnih nesreč, spomnite se tudi najstrahotnejšimi rudniškimi nesrečami se kar pa po nihajo. Nizajo. Potem so dežela, ki je, ki je izredno represivna do tudi z zelo lahkotno izrekenimi smrtnimi kaznami in tako naprej in tako dalje. To je ta plat. Ko pa je, še ta, ta druga, ne, skratka, radikalno je celega stolet omejevala rodnost, zapravi, da je skušala s, shajati s čim manjšim številom prebivalstva. Skratka, celostal gleda so stališča, ko rekel, neke brezobzirne tehnološke racionalnosti sem je potem na koncu izšla, tako da so potem lahko v nekem trenutku začeli obračati ploščo. Prvič, pri okolju so rekli, no bomo pa to stvar ne vzeli nekoliko resneje. Ne? In so v celo vrsto ukrepov že sprejeli, ki, so, ki, ki gledo v to smer. Predvsem pa so S, svoje, s, tem, s tem svojim dirigiranim gospodarstvom eh, prišli do, do točke, ko so postali toliko ekonomsko močni, da dejansko je padla tista zgodba z G7 oziroma G8 in je morala stopiti na to mesto G20. Eh, trgovina med Kitajsko in eh, združenimi državami eh, je takšna, da, so, da je, da so Združenja države velikanski dolžnik. Ne? Zkratka, ni trgovinske ravnotežja. Sploh je politika Združenja držav in je splošno zelo v teh starih čudaško, ker preprostata svoj dolg, nenehno spreminjajo v, v lastništvo firm pri sebi. Ne? Cel sta je v japonskem lastništvu, v kitajskem lastništvu so tudi. Včasih se tisti, ki so taki lastniki potem hudo na smolijo. Spomnite se, kako se je Daimler na smolu s tem, ko je menedžer Šremp šel in ustanavil Daimler -Kreisler z neskončnim številom milijard evrov so se lahko iz tega skupali. Podobna stvar je z ki je firmo Daimler stala 3 tri milijarde evrov. Ta eksperiment, da bi še tam bila zraven. Potem je Šremp šel z veliko odpravnino vroč, potem je pripeljal koncern v veliko zgubo. No, eh, skratka, ki, eh, Kitajska ne, je postala, eh, eh, ko eh, igralec na svetovni sceni. Brazilija s svojo velikostjo je tudi postala do, do določene mere faktor, ki je treba upoštevati. Eh, ta globalizacija eh, pomeni eh, v eni stvari, o ki, ki, kateri prej nisem govoril, premik. Eno od stvari pri kapitalizmu vedno bila, da je vedno obstajal, obstajal odnos med centrom in periferijo, da je center na račun periferije cvetev. Ne. Zdaj pa, z nastopom takih globalnih igralcev kot je Kitajska, pa Brazilija, pa Indija, pa tako nabredno, kar se tega še bo, ne pa eh, kvareku, izginja periferija. Še tiste ostanke periferije, ki se imenujejo Afrika, je, so Kitajci na veliko že obžrli. Eh, eh, vprašanje je, oni ta del, da ne eksploatirajo, vprašanje je, kaj je resnica na tem. Vsekakor pa zaradi njih ni mogoče zločinskih zadev, recimo v Sudanu, končati, ne, pa tako naprej. Ampak, skratka, to, da, da periferija izginja, to, v kubriku, to je tisto očimer, je mi je govoril Wallerstein, če se spomnem, tiste njegove knjige, ne, ki je šla tudi v slovenskem prevodu pred kar. Še mora biti, že deset let, ne? Vrkoj? Vrkoj. Oni... Vrkoj. Ja, ja. Zkratka, no, vajno še eno tista knjiga, ko, ko, pravi, ko pravi, pravi, da... Ko je povedal kapitalizmu 50 let, da ugasne razlika med centrom in periferijo. Ne? Tako da, ta uspon kitajske ne glede na grozljivo človeško ceno, si, seveda, o ktero vsi mislimo svoje, pa v smislu teh planetarnih ravnotežij pomen pač to. Periferije je če dalje mnj. Se centra, ki bi hotel živeti na račun periferije, ki ne bi se hranili z, z razliko s periferijo, pa seveda, je če dalje več. Zvratu, to, to ne gre več. Koristim priložnost, eh, jaz se z informatiko, z socialnoj informatiko ukvarjam, ne, in tle je celku parevel, ki jih eh, imam danes priliko povdariti, pa glederati, da bi se v tem okreče naj kasneje tudi obširneje eh, pogovarjali. Eh, prva stvar, ki jo moram na ktorjo vzpomem spomniti je to, da z informatiko koda postaja zakon. In to je predvsej bolj nevaden zakon, kot pa tisti pravnički zakon. Ker na pravnički zakon je vedno možno postopi v govor, na kodo ni ugovor. Ona te postavi v neko stanje in pač ne moreš tega spreminjati, ne spusti blizu. Kaj sem, če bi to ilustrirati, recimo v segmentu iPhone, ko ti postaneš premož... e, e, gospodar, lastnik ene parcele, ne, je tista stvar tako zakodirana, da, da ne more nek drug eh, rezati v tvojo eh, parcelo, pa te žvečirati okrog parcele, kot je lahko v realnem svetu, čeprav eh, je zakonsko tvoja lastnina, privatna lastnina zaščitena. Ne, V second življenju se ne moreš transubstancirati na tisto, tvoje, če more na tvoje premoženje, ker ga koda, tehnika ga onemogoča. Se pravi, to je zelo kruta, dokončna zakonodaja. Ampak to je samo istočnica, s katero bi vas rad do pač do tiste prave protislovnosti, ne, ki tako spominje na to, o čemer je eh, darko danes eh, tukaj govoril, to je protislovje med eh, privatno vasniško in odprto, med zaprto in odprto kodom. Eh, in eh, sicer je eh, zaprta koda, ne, privatno vasniška koda, je v bistvu tisti privilegij prvih načrtovalcev, ukazovalcev in tako dalje, ne, ki so vedno povezani in katerih moč je vedno povezana tudi z neko skremnostnostjo. Ne. Ti ne možeš poseči v, v, v njihovo mišljenje, v njihov način odločanja in tako dalje. Ne. To je skoraj dan, rečem, po logiki Božje volje urejeno razmere. Ne za razliko od prte kode, ne, eh, ki je vsem na oček, pe katero lahko vsi posežejo, ne, z eno samo eh, predpostavko, z eno samo vzancov, da morajo tudi sami potem eh, dati to svoja dopolnila na voljo, eh, na, na voljo drugih. In kaj se zdaj dogaja? Ne, da Se lahko eh, v svetovnem dogajanju ne, eh, soočite, recimo, z socialnim eh, gibanjem eh, na tem področju, eh, recimo v Braziliji, ali tudi kjer, kjer se sestajajo te sami po povadi, istočasno kot se v Davosu sestajajo eh, eh, vlastniki. In eni eh, sprejemajo deklaracije, eni, eni vabijo in za ene je idol Emanuel Custis in eh, eh, njegove deklaracije o odprti kodi. V Davosu niso še nikoli v takega povabljajo, ampak vedno znova vabijo bila Gejca ne, in se mu tam klanjajo do, do taj. Ne. Eh, in, eh, Tega pravzaprav eh, v kritični obravnavi eh, ne vidijo ljudje, še posebej ne v Sloveniji. Slovenija je držela, ki je to besedno zapisana v eh, in eh, bilo veco od začetka do konca. Ne, eh, in eh, je ne mogoče prodreti z eh, malo ambicioznejšimi eh, načrti in želja po uveljavitvi podprte kode. Ampak to ne pomeni, da se pa ta stvar v svetovnem okviru ne razvija in da ni prisotna in da ni sposobna igrati vlogo drugega pola, antagonističnega pola in da se bo pravda pravda tukaj tudi zelo pomenutno ne tega konflikta v informatiki od igral, ki bo vplival na svetovno dogajanje. Ja se strenjam, mislim, to je dejansko tako, stalem vsi preklinjamo ta Microsoft z njegovimi čudnimi zadešnjami, z vsem skrp, kar nam tudi nenehno pozroča mediji pri delu. Eh? Se, se, se, to, da, to, kako je to sestavljeno in, in to, da to sestavljajo ljudje, So slabo plačani za to, da naredijo še kaj dodatnih aplikacij, in tako, in tako dalje in so te med seboj dosti krat neusklajene, da potem po celem svetu nastajajo problemi. To, to nič ne spremeni bogatstva, ki ga je gospod nagrabil. Da, da, da, da, da, da, da, da, da, ob tem, ko bi obstajala uveljavljena, uveljavljena konkurenca v prostoru, ki bi, se, ki bi lahko ga nadomestila. Ne? Ampak to si moraš izboriti, konkurenca to, ne? Eno tri vprašanje, kako bi na internet? Ja, veste kaj, internet, internet je pač, ve se na kakšen način je nastal, če je dosti stvari omogoča, Ne, ki, ki pa niso bile mogoče. Mar si čem na internetu marci, marci, čem pomaga. pomaga ne. Samo vprašanje je, toliko časa, dokler je, dokler je internet mogoče tudi izklapljati in tako naprej in tako dalje, ker se dogaja, mislim, da je tudi to ena zgodba. To, da Uh, ko prek, v represivni sistemi ugotovijo določenih dostopov. preprosto ne bo. Mislim, to je. Yeah. Vprašal sem predvsem za tega, ker je na podoben yeah. način, veliko podobna zgoba, kot so protokolni yeah. programi za nekem iskanju, nekih alternativ, nekih novih socialnih privanj in t.d. Zdaj ste govorili o menedžerjih, eh, njihovi kljudi, najvež je to dejansko srž problema. Torej, eh, pa ste menili, oziroma tako, včasni so bile vzamce, neke moralne vrednote, pa to tega več ni, denar. denari. Eh, torej, predpostavljam, da ste menili, da bi se zakon, s se skupaj uredilo, jih nekako spodrezalo krila, zdaj pa tale eh, eh, srečanje v Pittsburghu Tam so dejali nekaj, vse jaz se to razumel, zelo me obljuga v tem, da bi pa zakonsko uredili bančništvo in pa tudi menedžerske plače in tako dalje. Zdaj pa me zanima, zakaj je to tako takšen problem, da se to zakonsko uredi, se pravi, od menedžerskih plač, sprej, da se jih umili, do kakršenkoli kapitalskih omejitev in tako dalje. Če, čem je torej ta problem? Zdaj, problem, problem je mnogo plasten. Začenja se s tem, da je prerok tega, te, te faze kapitalizma je bil Milton Friedman. Milton Friedman je pravzaprav en od tistih, ki so bili odgovorni za celost. Drugo, druga stvar je bil eh, tik pred volitvami v Nemčiji, je finančni minister, socialdemokrat Šteinbrk, povedal naslednje, če hočemo videti, kaj je s tem sedanjim modelom in tako ne tako dalje, tisti, ki bi ga bilo treba, Zagrabet, zato ker je bil in oblačil na, na tem področju, je veliki greenspan. Izrecno ga je imenoval med krivci tega. Štejnbriž, kot še finančni minister, je šel v Pittsburgh, v mestu je socialna demokracija, v Nemčiji šla v opozicijo. Ne? in tega, kar je Šteinberg vedel in hotel na področju reformiranja kapitalizma, sveda ne bo mogel napraviti. Ampak vprašanje vprašanje je, je pač to. Prvič, je cela stvar temeljito sprepletena. Vi imate zdaj v probleme političnega sistema, ki so takile. Vi imate v reku, politično oblast, ki je zgrajena na, na parlamentu. V parlamentu imate parlamentarce, ki predstavljajo določene stranke. Ti parlamentarci so profesionalno tam. Da v parlament pridejo, potrebujejo vsaka štiri leta volitve. Te volitve stanejo. Potrebujejo sponzorje. Brez sponzorjev je težko bilo izvoljen v katerikoli parlament celov slovenskega, ki je skroni parlament, kaj pa šel recimo v, v take parlamente, kot je kot, kot v Združenih državah, recimo se gleda, koliko milijonov je treba nabrati. Vi se spominjate, ko je šlo za to, kdo bo, demokratski kandidat za predsednika Združenih držav. Podatke, ki so takrat sledili, so bili, koliko milijonov več je nabral Obama v štab kot pa štab od Hillary Clinton. Od koga so to nabrali? Neki, malega, so dali tudi, zelo številni mali ljudje, ki so hoteli imeti reformnega predsednika. Cel kup teh malih ljudi je male vsote doniralo, tako da se je moralna podpora bila velika. Ampak tisto, s čimer je bilo potrebno to, kako rekoč, zelo dramaturško vodeno, veliko kampanjo apeliti, ki je pa požiralo ogromne denarje in te ogromne denarje je bilo treba dobiti. Najprej, zato da, da, da se to uredi znotraj demokratske stranke, republikanska je imela, pri, pri tem ni imela problemov, ker je imela že kar naprej zelo jasno delo, zelo hitro so, so odvržili tiste, kako bi stranske igrače in je vstal en na sceni s svojo podpredsedniškim kandidatko, kateri se je svet smejal, ne brez razloga, ampak imeli so problem dosti kito Medtem, ko tudi najprej demokratska stranka sama znotraj sebe potrebala ne ogromne denarje, potem so bili pa še za ta končni konflikt še enkrat ogromne denarje, za predsednika. Za vsazga senatorja, za vsazga kongresnika je treba vložiti kar prilične denarje. Odkot to? To se pravi, da mora, Biti menedžment odprtih rok, da z, zaradi brek, želje po določenem političnem razvoju vendarle podprejo določenega kandidata. To je to. Skratka, tu je neka, ne, neka stvar, ki izhaja iz obstoječega sistema političnega delovanja. Demokracija parlamentarizem je bil izmišljen, se t, t, t, na ta način, da so, da so bili de, poslanci volonterji. Oni so imeli svoje privatno sredstva za preživljanje. De, politika, s katero so se ukvarjali na začetku demokratičnih parlamentov, je bilo zanje šport. Uh, ta stvar je padla v tistem trenutku, ko, ko, ko je bilo treba politiko demokratizirati. Uh, vi ni, nikoli ne dobite predstavnika, recimo kaj sem, delovskega predstavnika, ali pa malega obrtnika, ali pa kogarkoli že hočete, ali pa kakšnega, ko bi reku, uh, pedagoga iz kakšnega, ne boste dobili v novem parlament, če ne bo, tam dobil plače. To se je spremenilo s demokratizacijo, ampak s tem se je odprla pot, ki ima, ko rekel, tudi svojo drugo stran. In tam, ker, tam, ker gre za velike parlamente, z velikim vplivom, tam, seveda, so ti zelo veliki dnari potrebni, da v ta parlament prideš. Ne, da dobiš od države plačo kot parlamentarci iz podračuna, ali v parlament prideš. Ne? In s tem seveda nastopajo določene blokade. Določene stvari se preprosto s takim rezom ne dajo narediti. Ozima bi se dale narediti z nekim rezom, Če poči še en tak velik balon, kot je v ali nepremičninski, potem pa preprosto, ne bo več drugega izhoda, kot da se res nekaj napravi, ali pa da se zapreš to cuno. In se reče, ne gre, vse je cukrind, vse se hočeš podraviti, ozdošče, če govorimo tukaj v mesta v mestu obravi se je po vodi na vzdol, kamer, kamer koli bo voda to že odnesla. Ne? To. to je približno odgovor to. Zato se ne da napraviti. Da, ni v bistvu vse to še toliko večji dokaz za propad tega sistema, ki ga imamo, zred tega? Da imamo poslancev, od katerih je večina upravičeno nesposobnih za to delo. Ne govorim samo o slovenskih situacij, ker jih ne poznam toliko, ampak bolj britanski pa ameriški, ker imamo resnično več kot 50% poslancev, ki so, ne da niso strokovnjaki na nobenem področju, v katerem se razpravlja, ampak so tudi upravičeno nesposobni dolgosti še retoričnih sposobnosti, ki so še toliko bolj pomembne, kot se v sistemu, moraš, predstaviti nekaj, česar v bistvu nepoznalšim, to dobro zagovarja. In pa, če se vrne malo nazaj k diskusiji, ki je bila pred vsešnimi 20 minutami, a Nikita kitajska zdaj je ravno tako uspešna ravno zaradi tega, ker je šla nazaj, eno stopnjo nazaj, se ni, se ni postavila v ta kapitalizem modernega sveta, ampak je v bistvu začela delovati kot neka nacionalna ekonomija, ker ima država še vedno efektivno daleč največji vpliv na ekonomsko stanje, ne toliko kot posamezna podjetja v tej državi, ki v bistvu delujejo pod precejškim nadzorom države in pa vsa podjetja, ki prihajajo od zunajstv, ne poslujejo s posameznimi partnerji v državi, ter z državo samo. Rado zaradi tega lahko toliko bolj uspešno posluje, ker vsa proizvodnja, ki se v državi dogaja, je iz druge strani poplačana s finančnimi sredcij, oziroma z lastništvom države ali večjih skupnosti, torej provincijalnih vlad v Tujini, kot to, kar se predstavlji, da američani dajejo podjetja v last Tujcem, v tem primeru provincijalnim oziroma državnih kitajskih vladi. In da je zaradi tega kitajska sposobna prebrez takšno krizo, kot se zdaj pojavila, oziroma, ki je prisotna v zadnjih v dveh letih s toliko večjo uspešnostjo, torej je še, še vidimo s predsi visoko gospodarstvo razsteljo. To je naslednji problem, ne? Ta tista, ki, hud problem, kako je ali drži tista Churchillova teza, ne? da demokracija sicer ni idealen sistem, daleč od tega, da je bila idealen sistem, Tudi je najboljši, ki ga poznamo, ker jih poznamo krb, ne. To je nekak, skoraj da bi, skoraj da bi se rekla, variacija na tisto Leibnicovo tezo, ne, da živimo na najboljšem od možnih svetov. Ne? Vsi drugi možni svetovi bi bili še slabši. Ne? Je to je bilo, bilo zagranjeno stališče po 30-letni vajni. Vsi drugi bi bili slabši od tega, ti najboljši od možnih. To je vprašanje, ali to v kateri miru to velja za demokracijo. Poznamo, da mnogo, mnogo, mnogo hudo slabših sistemov kot je demokracija. Ne? In če, če se spomnite na mlade Kitajce, ki so. Zgubili smo življenje inšina na skratka, eh, tisti, ti gotovo niso bili zelo navdušeni nad eh, avtoritarnostjo in tako naprej. In tako dalje, pa so plačali to s tem, da so šli tanki čez ne. Eh, problem, problem je pač ta, ne skratka, da gotovo je. V določenih situacijah avtoritarno vodenje je uspešnejše kot, kot pa kaj drugega. To je bilo tisto, o čemer se razpravljali tudi ob fašizmu. Če vi vzamete, recimo, pomeni, da imate odjemite vi, da če govorite o literarni obdelavi, vzemite e in Gaza. Eh? To je zelo zanimivo literarno delo, katero imate kompozicijo. Kompozicija je kot če bi vrgel no, en album, da bi padel album, slik po pa bi se slike razdelile potem pa pobirate eno za drugo. Tako so poglavja, kako na način v, v tej knjigi. Ampak, imate, ko imate to tako rekoč razpravljanje, recimo, o tem, da pod ne vlaki niso več zamujali. Ne? Seveda niso več zamorali, ampak vprašanje, ki se tu seveda v tem takoj pojavijo, je pa to, ali ni bila musolinjeva vladavina, vendar le nekoliko previsoka cena za vlake brez zamud. Ne? To bilo, uspehi so, lahko, jasno. Musolin je bil izredno uspešen v boju z za opermafijo. Zakaj? ker država, ter, ter, ter, država ni trpela ob sebi konkurence. In sicer je bila, tisto, kar je, je delul Mussolinijev policijski minister z mafijaši, je bilo med drugim tudi to, da, da, da so jih, če ni šlo drugače, tudi kastrirali in podobne zadeve, ker je seveda za Italijo bila grozota. Rezultat je bil ta, da je ameriška mafija ponudila ameriški vojski podporo za izkrcaj na Siciliji. Ja. Ne? Mislim, to, to je v to primeru, zgodovini so te stvari tako zelo, zlo čudno, skup izvezana in tako naprej. Tako da, ki zadeva Kitajsko, seveda, jasno, da če lahko v določenem trenutku, zaradi sistema, ki ga imaš, vse skupaj rešuješ iz ene točke, eh, lahko marsikaj si kaj rešiš, če se drugače ne bi mogel. Se se v eno ekstremno avtoritarnem sistemu v Sloveniji bi se naprimer dalo problem s slovenski železen zelo lahko rešeti. Medtem, ko, med ko v tem sistemu kot je, pa jaz mislim, da se bo še precej politiko zlomilo, na, na, na tem tudi na tistem sindikalistu ki je najbolj glasnem ostank ki dobiva ki je član ene od znanih strank in dobiva 6000 evrov na mesec plače, ne? Ne? Malo vrnok k naslovne teme, ki zdi, smo malo Marksa zgubili. Že dolgo, kar sem vaša predavnja poslušal, pa Marksa prav, ampak nekako ne prepoznam v tej vaši analizi na a diagnozi, ne. A, kaj je narobe s, z obstoječim kapitalizmom. Ne prepoznam Marksa, oziroma ne vidim, če me, če me ta analiza marksistična Uh, en od stvari, ki so poudarjali, recimo, da je Marx svoje analize kapitalizma ne razumel kot moraliziranje oziroma se hotel od, od tega distancirati. To sem mi pa zdi, da smo točno na tem prilagodili, da, uh, uh, da so za vse krivi menadžeri, ki obravnavajo o, tovarne delavce in tako dalje kot premoženje in se s tem igrajo, neodgovorno, na drugem tudi zato, ker politični votri ne, ne postavljajo ne meja. se mi zdi, da se, vse, a, da se vse nekako zvedlo na a, iskanje, iskanje uh, reformističnih alternativ kapitalizmu. Ne? Jaz sem uh, to in razumel v kontekstu ponovnega prevoda, komunističnega manifesta in tako dalje in mi res zanimalo, kaj, uh, kako bi recimo svojem študentom uh, poskušal prodati Marksa ne? kako bi jih lahko motiviral k temu, da gre brat Marksa, da bi boljše razumeli z v katerem živijo. Ne? Ampak, uh, Sem zdaj malo razočaran. Ne verjamem, bi na podlagi tega, kar sem slišal, kogarkoli pripravil do tega, da bi muzeo v roke, na dostne spise, ta, kaj šele kapitalne, ne vem, koliko, koliko strani in, in že na pogledu na, na nev, študenta groza. A, tako da, mislim, me zanima, a, v primerjavi z recimo tenizijanskimi ne, kritikami ali pa, ali pa analizami eh, dogajanja, pa z tenizijanskimi rešitvami za te probleme, s katerimi se, se sooča recimo, sodobna Zahodna družba, eh, me zanima, v čem je prednost marksistične analize in kaj, kaj, kaj bi to sploh bilo? je prednost marksističnih rešitev za, eh, za te probleme? Ne? ozemno prevlaga finančnega kapitala nad klasičnim kapitalom inem razsprešitve kapitala anonimnosti ter okupa novih finančnih produktov, ne, ki so očitno čist išli izvajati odvisnosti politike od finančnega kapitala, izginjanje države, čeprav Ja, to je 100 milijard dolarjev so nemška, nemška država, ZDA, britanska vlada in tako dalje delile bankam. finančnim ustanovam, se mi ne zdi, ravno, da je država, država zginila. Veče moje je še bolj prezentna, tudi je bila. No. no. Moja osnovno vprašanje je, torej, a, zakaj bi brali Marksa, Se mi zdi, da bi edin razlog je bil, da je marxistična analiza današnjega časa bolj ustrezna in da marxiden ponuja bolj sprejemljive rešitve za probleme kot tj. kenezijanska verzija kapitalizma ali ta žena gospodarstva. da že se moral zelo nesrečno in slabo izraziti, če, če ste razumeli to tako. Uh, kot, uh, kot zdaj to, to Prva stvar, uh, moj poudarek na uh, uh, uh, akcent, ki sem ga hotel dat pa se mi učitno ni posrečno, je ta, da je ta faza kapitalizma, ta kapital, kakor je danes na sceni, je tak, da ima svoje personifikacije, v menedžmentu. Nekdo je njegova personifikacija. Ali, eh, ravno to, da je bila tista personifikacija, da to sem, o tem sem govoril, tista personifikacija, ki je predstavljal individualni kapitalist, je bila produktivna personifikacija. Ta personifikacija, ki jo predstavljal današnji menedžer, je pa parazitska. Eh, eh, oni je bil, če hočte, Roper, ta, če hočeš, je hjena. To je ta razlika v personifikacijah, eno in drugo je personifikacija. In uh, na eni strani imate to, mogoče to boče za božansko sobota in valkarje, drži pa za stranja Bobinca. Uh, mene prevzema očita in podobno pač pogledate pogidek ki naj bi bilo ki za pred iz slovenske, slovenske uspešnosti in a, in ustvarjalnost in tako dalje kaj, če to pogledate od tako kot smo zdaj ne a, ugotovite enake ekscese ne, a, da ima 30 krat višjo plačo v in da živijo, mora preživeti 400 evri in to v delalci v, v nevno uspešnem, eh, s totalno konkurenčnem podjetju. Ne? Tako da, eh, mislim, on je, se mi pro, personifikacija produktivnega kapitala, ampak to ni neka, eh, neka verzija kapitalizma, s katero, Mi moramo biti sem. Veste, jaz nisem govoril o slovenskih, tako imenovanih, tajkunih in, in drugih, drug, drugih prebivalcih. in sam primer sem navedel iz Slovenije kot tak, ki joči ilustrira zadeve. Začela se je prvič ta premislek v sredi Nemčije. Ko je bil neki obrat te znamenite firme Vella, ki je dotaševal 14% letno, izredno dobro, storišče bil v Nemčiji. Na kar je bilo, ne, nekdo od tega, eh, teh ameriških eh, fondov, penzijskih, kakršnikoli že kupuje ta obrat, in ga zaprl, ker bi, bi bil ta donos premalo. E? E, to, in ta način skratka tisto, zaradi Česar je e, bivši predsednik nemške socialne demokracije, Franz Munteferin, govoril o kobilicah. To je ta kapital, v tem je beseda. E, jaz, Preku, tega, kaj, se, kaj se dogaja ta hip v, v, v gorenju, kjer, katerega direktor ima za slovenske razmere ogromno plačo, tudi v primerjavi z, z, z svojimi konkurenti v, v Evropi, preku, se lahko predstavlja in se sam trkal po prstih, da je slabo plačan v primerjavi z njimi. Ne? To je druga stvar. To, to, nisem o tem govoril in uh, mi ne tega uh, uh, za to očitati, ker, ker tega nisem govoril. Te, te, tem vprašanju sem, sem, sem se izognil, ker, ker je to, mar si čem so to vprašanja tudi vprašanja dnevne politike ni govoril, govoril o problem je bil teoretski, teoretsko vprašanje. Problem je bil ta, da je s tem, ko je kapital se začel, ko, je, ko se kapital obnaša kot finančna industrija, ki nekaj ponudira preprosto s finančnimi manihacjami, da je s tem Kapitalizem, kot tak, postal iracionalen, do kraja iracionalen, v tem je beseda. In če to, če vendar to, če reče, odvede, neka, tako to, toliko, če hoče, družbeno kritična izjava, ki, ki, ki, ki je v tem vsebovana. Bi si težko dal, da bi se lahko oceno, da gre za, kako rekel, kajenski reformizem. Gre preprosto zato, da smo v tej točki popolne iracionalnosti. Ne vemo pa. Jaz, vsaj ne vem. Če kdo drug ve, ne pove. Ali je možno ta? To, iz tej faze kapitalizma, vendar le priti v neko naslednjo fazo kapitalizma, ker kapitalizem ima, kot, kot sem že v tistih tezah sem ima neko skrajno dolgo življenje in ima svoj long, long goodbye. In se spomnite tega Čendarjevga teksta, kjer se enekno znova se, se pojavlja, v tist, za katero gre in še v neki nove preobleki, pa še v neki nove preobleki. Prešanje pred katerim ne moramo zapreti oči, je to, ali ima ta long, long goodbye kapitalizma, ali je zdaj vendarle le zadnji goodbye, ali, je, ali ima še varianto, da se iz tega izvleče. Govori se, skratka, se, da, da tako šanso neko ima, Ampak, eh, eh, kakšna to je, jaz ne vem. Pravzaprav ne, ne vem, ali je to vendar le ta iracionalnost, do kateri je prišel njegova zadnja iracionalnost pred, pred blaženim koncem. Eh, če uporabim, svet, enega od Marksovih izrazov, da eh, bo, ko govori o kapitalizmu, da ga bo to in to spremljalo do blaženega konca pravi ali to, a smo že blizu tega blaženega konca kapitalizma, ali ima še neko rešitev ob tem, ko se je katastrofično vleče in ko mu to, ta, ta kenezijanska operacija eh, ni eh, prinesla nobenega ko preku, hošte, haska, da bi, se, da, da bi se začeli ti Manežerji drugače obnašajo, te menedžeri se obnašajo triumfalistično kot personifikacijo te, finančne industrije. Ne? To je to. Ja Možno, divoš, kot pravim, kot so vodili vaše predavanja, um, danes zjutraj se razmišljam o tem, kaj je narobe z družbo. Zdaj sem eh, tudi tez, eh, da je politična moč, vojaška in podobna moč, preveč kot centralizirana, da je družno bogatstvo preveč koncentrirano, da so privilegije pravice bonitete preveč eritizirane in da je podanih podanikov podani če dalje da se je Z tega je izpriljal, da je morda ena iz se, da bi pač nek družbeni sobit za decentralizacijo politične moči, te koncentracijo družbenega bogastva, te elitizacijo prevlerijo pa te kvantifikacijo rasti vzmaštila podalnikov ali pa čevočne previvalstva na zemlji. Zaj to prvo, s čimer smo, smo danes soočeni, mislim, da je nasledek Neče, kar jaz menujem, perimedalna ali pa izrazito hierarizirana družbena paradigma, to je en vzorec uh, mišljenja, ki ga izgleda na velik človeške populacije skozi zgodovino in ki se ga nikakor ne more utresti. <clears throat> jaz mislim, da je večina ljudi, predvsem nekako ubogih, uh, ne dejo, niso samozvesni, ljudje svoje moči, svojih uh, potencijalov, ki jih imajo, če se šteno, uh, Bez tega lahko nastala še dužna sprememba. Zdaj, smo v neko paradigmo uh, hierarhije meč veška, ki pa ni uh, hirarhija idej, vrednota, ampak je uh, hirarhija person, tisti, ki nosijo neke, neke, uh, neke ideje ali pa začasno zaželjo moč. To, kar se je dogajalo v obame, je več kot očini dokazali. Samo še zmeraj v tem, religije pa z vlasti k temu pospevajo. Z kratka, meni zanima konkretno vprašanje, torej, ali menite, da bi te centralizacije, te koncentracije, deletizacije, de bile pravšen izhod v kaj je božjega, kar se tiče družbe na zemlji in če da, kdo, kateri subjekt bi to lahko vodil in posval ljudi, da bi se mu k temu pridružili? To je pač moje vprašanje. Torej, Moja vizija je pač taka, zato ne vem, ali je, po vašem mnenju, ali je smiselna in če je smiselna, kakšne so možnosti zaneml, sem v resničišlja. Vprašanje je gotovo zelo težko. Če gledamo recimo od tega, kar se danes predlaga od reformnih, vz. spremenjevalnih procesov, Se vedno obstoji nekaj, čemu se reče revolucija, nekaj, čemu se reče sistemno-transcendentne reforme, torej reforme, ki pre prekoračijo okvire sistema, torej skratka spremenijo sistem s tem, da stopijo čez njegov okvir. To je to vprašanje, ki je bilo recimo v časih v Frankfurtski šoli dosti diskutirano. Sistemno-imanentnih, pa sistemno-transcendentnih reform. No, in take sistemno-transcendentne reforme se, po mojem, recimo nakazujejo v tem razmišljanju o univerzalnem dohodku. Univerzalni dohodek zaseka v nekaj teh velikih problemov, ki dan so sva Eno teh problemov je, da je kazino kapitalizem med drugim povzroču to, da je eno velikansko in velikanski odstotek prebivalstva pravzaprav odveč, vržen iz delovnega procesa, vržen v socialne transferje, mora živeti tako kot od miloštine družbe na mesto, da bi sam lahko v družbi In Ideja univerzalnega dohodka je nastala kot korak iz tega ven, kjer potem seveda delo ustvarjalno, kreativno ali kakor kol, kol že, recimo, življenje izpolnjujoče delo pomeni samo, ko bi rekel, nekaj, se že na bazi osnovnega preživetja potem kot dodatek k osnovnemu preživetju dogaja. To je gotovo za sistem, za ekonomski, za ekonomski sistem, sistemno transcendentna reforma. Ustvarja ne? neko, novo situacijo. In v tem smislu, če se ideje, ki na ta način prekoračajo, prebijajo meje sistema, ne, lahko postopoma, lahko izluščijo iz sedanjega, iz sedanjega sveta, iz sedanje družbe neko prihodnjo humano družbo. To so koraki ki to lahko napravljajo. Eno od teh, kot prečem, je, je točno ta univerzalni dohodek, če ga nakončno premislimo. Biljoste da je recimo, to ena od stvari, v kateri je, na primer, Menzinger razpravljal, pa potem pravi, bolj, ko sem premišljal o tem, bolj se mi zdi da je racionalna. Ne? Se ve, zakaj. Zato ker, uh, V zavoženo, zavoženo socijalno situacijo prinese neki element nove racionalnosti, drugačne racionalnosti, kot pa je tista, ki je ustvarila ta kazenski ki ga imamo. Kaj ta kazenski proces grozen. Dejstvo, da so recimo, da je toliko in toliko prebivalstva odveč, In da živi od socialnih podpor, je proizvedlo, ne vem, te, za nas, za, za, pri nas je tega pre, malo ni raziskano, ampak recimo v Franciji so to raziskali, in v Nemčiji je proizvedlo že tisto nadaljno produkcijo uh, gnijo, družbe, gnijočega, gnijočega uh, človeštva. Ne? Se pravi, ljudi, ki nimajo več mladine, otrok, mladine in tako naprej, ki nimajo več niti nobenih ambicij, da bi se iz tega podložaja socialnih podpirancev izkopali. Propadanje. E, veste imeli recimo, v, v prejšnjih obdobjih veste, recimo, zakaj se je toliko nemških nogometašev, je imelo polske prijemke. Zdaj, ker bili otroci polskih delavcev, ki, ki so prišli v, na zahod v, zma, še v času pred Prvo svetovno ovojno, pa ponje in tako napredno tako dalje, v Porurje in tako naprej tako dalje. Njihovi otroci so poiskali možnost socialne promocije, ki se je z nogometom. Niso prišli van. To je legitimna, legitimna možnost za socialno promocijo. Zdaj pa imate gnijoče dele, de, dele prebivalstva, ki v sebi gnirajo do te mere, da njihovi otroci nimajo več nobene ambicije, niti te ambicije več predvrni skopali iz tega. Skratka to so te čiste strohote, ki so, ki so rezultat tega iracionalnega, iracionalnega obdobja kapitalizma. To, da priprosto odpišeš, vržeš na cesto, pa s cinično izjavo, zato ne pa skrbi država, ker se te nič ne tiče. Kaj pa država skrbi socialnimi transferji? To bi, mora biti šparovno, če dalje bolj zato, ker Ker, ker nima za dost dohodkov ne? In, in tu smo. Skratka, katerikolj družben problem pogledate, nerešljiv je v takem kontekstu. Treba je najti nov kontekst. In, recimo, ta univerzalni dohodek je recimo, en od takih velikih korakov, ki se ponuje. Morda je, bo zamenjen s kakšnim še bolj kompleksnim predlogom in tako naprej in tako dalje, ampak recimo tak, kakršen je, je dejansko vreden, da se v njem ne nekaj ne pa, da se poskuša. Tako da v teh stvarih, ki ste rekli, skatka isto velja predlogi in ko reku, subjektov, ki so sposobni realizirati, recimo, to dekoncentracijo in tako naprej in tako dalje, to so vse stvari, ki, za katere se je vredno truditi, ne? To, je to sam, uh, uh, pridemo do tiste točke, ker gre uh, to, za reformo, ki, ki transcenira se se, veste se, iz enega sistema se ne pride samo za kako konfliktom. Mar si se pride po poti reform, ki so sistemno severne, presegajo kvere sistema. He? Če ne vsak državljan naj dobi Tak, in tak dohodek, kot kot je, rekel, lahko živi. Ne? Neki minimum za preživljanje. se Ker na da Veste, kaj to, to, to je sveda vprašanje, b, b, s, samo tu, tu cela stvar ne gre brez neke spremembe b, mišljenja. Če vi recimo vi imate socialnega podpiranca, in socialnemu podpirancu recimo, lahko potem celo zagrenite, da bi on ali njegovi otroci, kakorkoli, potem recimo, še kar koli V Nemčiji sem imel recimo, primer, da je v te socialne podpore Hartz 4, ne, mati samo hranil, to dobivala, hči. Pa je šla in si zaživljela vendarle in ga inštrumenta in je delala Cele počitnice za to, da je se za nakup enega, enega inštrumenta. Na kar so matere, zaradi tega, ker je hiče v počitnicah delala, zato, da se bo neki izkopali, neki napravili zase, uzeli vzeli en del te socialne podpore. Aspekti tega vprašanja so nekaj drugega. Ne to, da bi ljudje črpali svojo socialno podporo, kar povrsti požreti. Vprašanje je potem tega, skratka, vi nimate potem več socialnega podpiranca, ampak imate univerzalizirano stanje, da vsi dobijo neko, neko, neko bazično vsoto in so potem povabeni, da si to bazično vsoto, da, da jo še s čim obogatijo svojo dejavnostjo. Da niso zato destimulirani, ampak stimulirani, to, to je nač ideja tega. To je zelo pesimistična predstava o ljudeh, češ vse bodo požrli. Sveda je jasna stvar taka, da tisti, ki dohodkov nima, ima neko mentaliteto tudi včevat praktično ne znajo gospodarstviti s tem malo, kar ima. To je tisto, kar je, se spomnite iz kmečke tradicije slovenske, so nikarsene ženi z bajtansko, rajše vzemi deklo z grunta kot pa bajtansko hčer. Ker deklo z grunta je videla pri gospodini, kako se vendarle gospodari, ne, In je to znanje lahko prinesla v skupno življenje, medtem ko bajtorska pa nikdar ni imela priložnosti, da bi kakorkoli gospodarila, ki je živela iz roku usta. Se je stvari, da se kpreku, neko, neka taka materialna baza, ki je dana, vendarle tudi oplemeniti, skratka, da, omogoči ljudem, vendar, da potem stopijo z njeno, z njeno podlago v življenje. Če pa se zadovolijo s tem, da im je to popolnoma dovolj, potem je pa seveda tudi to bila njihova odločitev. Ne? Je bila pa to njihova svoboda, ne? Če, se, če tako mislijo. Če vidijo okrog sebe, da se da, vendar le. Na to, še dograditi toliko in toliko in dobiti neko bolj oplemenitevno življenje? Ne? Pa ne vem, ali se bodo kar... vidim da, da, da, da klošarjev je nekaj procent v družbi, ne? pa še, tistih, še od tistih se bi dalo mar katerega pripeljati nazaj v, v delovni proces, s pravim festopom. Tisti, ki so se spomnili, da jim da dajajo preko, stimulacijo za to, da se izkopljajo iz svojega brezdelja, so imeli celo vrsto pametnih idej. Ne? Da, jaz ne bi bil pesimističen, ne bi človeške, človeške živali upravnaval že, že a priori kot, kot Lenuha, ki hoče kar najhitreje velku po, po, vse kar vidi pred seboj. Ne, ne bi, mislim da, da bi to bilo malo preveč pesimistično uravnavanje. Ja sam ja. se bomo Se se Zamek, prez ne vem, ali je tako ali <totipenil> tako preveč, ali pač so tam neki. Na vsakem, ki je tisti trenutek, ko bi, ko, bi ko bi se ta stvar realizirala, bi se našlo tudi dovolj ljudi, ki bi bili pripravljeni pomagati drugim z nasveti. če bi. Ne? Sveda, usiljevati na svetu, se pa tudi ne da. Ne? Ampak pripravljenost pomagati, pa bi bila. V tem ne dvoma. Od zadnjega dne na dogodku po Genuajdu, je predavala dr. Valerija Goročev, ki je po mojem mnenju, kot jaz vem, edina poklicna eh, delavka, ki je na področju UTB. To je prvo. Drugo. Uh, internet je zelo dobra zadeva, ampak je pa tudi močno nadzor, ne reč pozecijalni. Uh, gospod doktor, vi ste zdaj nekaj krat rekli, da je ta kapitalizem iracionalen. Jaz bi bolj rekel, da je to, kar je Marks rekel, oltrujen, še ti tudi zelo racionalno delajo.? Nimo vede, menadžeri so poslednji sami vzrok. E? Če se s tem delnosti imate. Zdajte, vprašanje, v katerem pomenu, rabimo besedo racionaln pa iracional. Nasledki tega, kar, kar se dogaja skratka in to se skupaj je iracionalno, ker pelje v katastrofa eh? in ker povzroča katastrofa. Aber gledamo stališča, Osebne racionalnosti, kaj, kaj bom naredil za to, da bo meni najbolje, pa seveda prav uravnajo. Ne? Ja. <laughs> ne? To so dve, dve, dve, dve racionalnosti. Ne? Jasno, oni se odločajo ekonomsko-racionalno. Ja. Ampak eh, ekonomija je iracionalna. A, mislim, zdaj že taka proti Boste, kaj prej, bi pomenil, da bi počasi zaključovali, če se strinjate. Še če je še kakšno vprašanje, ki a, vam leži na, kjer že? Jaz sem tu samo še vprašala, ne jaz, ampak humaniste. Kakšna v bistvu vloga humanista v tej krizi? Ne? Se pravi, zdaj ne vemo, ogromno nas je tu še dajelo v kakšna, Kakšno je vloga in kaj lahko naredijo humanisti v takem svetu, ki Kriza, ki je v rokah ekonomista in podobno. <laughs> Sega, tisto, kar je v posesti intelektualca, je njegova glava. Ne? In tisto pač lahko uporabi, to, da analizira, da gleda, kaj je in da išče rešitve. Uh, jasno pa je, da recimo v vsaki stroki, katerikoli že recimo imate uh, probleme, recimo tj, uh, probleme, ki, ki kažejo, ki spripeljajo tudi do, do teh uh, velikih globalnih stvari. Recimo, če, se, če se ukvarjate z jezikom, imate problem jezikovnega izrazati, Filozofija 20. in 21. stoletja je v zelo veliki meri filozofija jezika. Zanima s tem, kako se tem, kaj pravzaprav z jezikom pripovedujemo, katere, kaj je tisto, kar, kar, kar, kar se govori. Če humanistika, recimo, se ukvarja z literaturami, analiza literature Marci, pove in je se kaj pomaga. Vite, sem jaz sem prej, mimo je omenil nekaj literarnih del. Uh, ne? Marks, vi poznate tisto knjigo Marks in svetovna literatura, ki, bila, ki je prevedena v Slovenščino, ki je prevedel uh, Erjavc. Ne? Uh, Aleš Erjavc pred leti iz Angleščine, tj. Uh, Avtor je Projer, uh, ne, skratka, on preprosto pokaže, da je Karl Marx nobene od svojih tez ni mogel ani znal povedati, ne, da bi obilno se pri tem opiral na svetovno literaturo, književnost, lepo književnost. Zato je preprosto se določene stvari, da je razumeti, zlasti, ko pride do nečesa novega, ravno na ta način. Skratka, in književnost je polna sporočil, polna tega, tudi žive boličine ljudi, in tako naprej, in tako dalje, odnose. Skratka, tudi ta je nekaj. Zgodovina tudi spada v humanistiko, eh? Ni, spet je jasno, Da, da je tu ogromno področje za tako početje. E, kot to so bila glavna področja humanistike, ko šteta ne našteta. Eh, lahko bi omenili tako, kako bi psihologijo, zdravno, pedagogijo, in tako. Ne zmanjka posla, res ne zmanjka. Ampak, treba je napeti možgane, ob tem videti, analizirati, obogatiti svojo analizijsko sposobnost. Ne? Zato, in iz vseh teh zornih kotov se da govoriti. Kaj se da vse povedati na podlagi, na podlagi filma, recimo, kaj se, se da povedati na podlagi teatra, če hoče, na podlagi muzike. Lepo vas prosim, kdo lahko loči to, ta upor mlade generacije pred, pred dobrimi 40 leti ne, od takratne glasbene revolucije, ki še do danes na način živi. Kdo to lahko loči? Se ne da, skupaj je bilo. šlo. Zkratka, v prispevkah humanističnih strok eh, pri tem razpravljanju niti malo ne gre pocenjavati. Še zajedno vprašanje, Som eno zelo grad vprašanje. Zato sem pa čezofijni ljubimci organizirali društvo za razvoj komunistike. Ne? Če se ne na našo prejšnje hvašanje, ja. imamo zgodovino po literaturo, pa je kuk ved in lahko analiziramo, in se izobražujemo in bogatimo svoje sposobnost. Ne? To je zelo dobro, fajn, da imamo dost manje. Hvašanje, pa kaj s tem naredimo? Ne? Začeli ste za, za Feuerbacho. Možete spremini na svet. Ne? Tu imamo zato ja. dosti inteligentnih ljudi, ki bajo kup stvari. Ni problem boj, v tem, da nimo inteligenci. Inteligenca je dovolj. Ampak kaj dela ta inteligenca? To je vprašanje, kaj kot Marijo Razonev, kot primer. To je najbolj apatižno mesto v Sloveniji, kaj se mezi, može, da še bolj. Ampak ni pravile ravno ta apatija. Ni z tem, da ne vemo, kaj je treba narediti, ali pa da ne vemo točno kakak, ali pa, da nič ne naredimo. Zvedaj analiza je analiza pomembna, ampak kdaj predstopiti imajo, kar reči bolj, analizirali smo, Našli smo nekaj nastavke, ne moramo vedeti točno kaj bo, to je mogoče ne mogoče povedet, ampak s tem kar smo našli je treba nekaj narediti. Ne? Kaj kak spodbuditi to, mislim, a samo čakamo, ne vem, da bo kriza še hujša, pa še hujša, pa še hujša, pa se v samo z sebe kaj spodilo, ali se naj sami organiziramo, ali kaj ne naredimo, da se ta vatija prekine, ker vsa za sveta nam nič pomagala, če ne bomo nekaj naredili. Kaj naj naredimo? Mislim, to je zdaj toliko, to vprašanje. Veste, kaj, stvar ste, ste naredili s tem, ko ste se stali tukile. to, ko, ko pridete, recimo, imate tudi cel kup stvari, o katerih razpravljate, kjer uh, izmenjujete svoje izkušnje in delate iz njih kolektivno, izkušno, skupno. Ta skupna izkušnja konc koncu, skratka, v nekem trenutku, uh, Se zgodi tisto, ker, ker enaesta teza govori o finozofiji, pa kaj pravi? Enaesta teza so najbolj narobe razumeli tisti, ki so rekli, ah, kaj bomo interpretirali, treba je spremenjati. Marx ni rekel tako. Rekl je to, da, da, da interpretacija sama ni dovolj. In, in pokaže to, da je interpretacija tista, ki na koncu v sebi vsebuje zahtevo po spremembi. Svet spremeniti, to je rezultat, vendarle, dolgega interpretativnega posla. Zorni kot se spremeni cele zadevšnje. Vi lahko na dva načina greste in upazujete neko pokrajino. Tako gre se kot geograf, ki opisuje, kje tečejo rečice, kje se uspetine, kje so naselja, kje je to drugo in tretje. Lahko pa izhajate z tega, da je ta pokrajina, ki jo vidite pred seboj vražno ozemlje. V primeru pa boste to pokrajino gledali s popolnoma drugimi očmi. Vse to boste videli, ker vidi geograf ampak drugače boste to videli. Uh, Ukvarjanje z, z, z vsem tem, s se ukvarja humanistika, lahko ob spoznanju, da, da gre za svet, ki ga je treba spremeniti, postane čisto nekaj drugega, kot pa če ga samo interpretirate zgolj interpretirate, ali bez interpretacije imate kaj spremenja, če niste razumeli zakaj gre. Samo to dvoje mora zrasti v eno. Res tamle, če hočete to pogledati, recimo, kaj je, gledajte si cisto le to res imate od Marksovih tesov ali do uh, interpretacij, ki so bile dane, ne tri interpretacije Blohova, pa v pa moja, e? te interpretacije. Dejansko, notri je povedano, kaj, kaj, v čem rezultira, s čim rezultira ta... Ne? In ki se, čem je, jaz sem se tudi, vidi, notri, če ste pogledali tekst, pokazati, kje je ta ideja spremembe že prej povedana v nekaterih drugih mestih, da potem v enajsti tezi stop ven. Prvič, ki je povedana v desetih prejšnjih tezah, na kakšen način, in drugič, ki je povedana usporedno pred tem. Zato, za, za ki ste vprašali, je to, to odgovor. Interpretacija ni vse, in interpretacija vsebuje v sebi zahtevo po spremembi. Hvala, da bi ti kaj povjerajš. Dobis. Si bom drzno podnuli veliko dovolj profesor Katramkerjev in sicer moj predlog bi bil, da se bi danes bere Marksova pisma, ki se v Majksovi pismih da videti od ostavka do ostavka, postavljeno pismo, kako na eni strani spremlja dogajanje v Afganistanu, 1856, da najbolj bi mislite, že je piskal v 21. stoletju. In na drugi slanji, kako interpretira to dogajanje, ki ga spremlja za ameriške časopise ko razvija teorijo, torej v tem smislu, kot je nekaj predvsem interpretira svet, da bi ga lahko spremljati. Pisni se da lepo vide, kako je prehajajo od opazovanja kaj se dodaja okrog njega tistih hip, In to iz srčike v Londona, iz tega, kaj smo je in periferija, je opazoval, kaj se je na periferiji. In iz tega razvijal teorijo z velikimi težavami, ne, ker vemo, da je raznih tistih od iz 50-ih let, pa potem vseh tistih poskusov, na tistotkapitale iz prve boljovice 60-ih, Nastala prva, pa potem druga izdaja kapitala, zdaj mora pač en: to je pisati, druga pačnice, je rekla. Moraš veliko težave napisati interpretacijo, ki je pa zelo, zelo natančno prezoval eh, dogajanje v svojem času. In to se da naučiti iz branja tudi Ne brati prvi videoposnetek, majhen res ki tisto, kar poznamo, ker so bili novi poskusi interpretacije. Povrat pisma, ker se je to interpretiranje komaj začelo, ali pa imelo svojo kal. To moj predlog. Hvala. Samo je nomehna asociacija pri Afganistanu. Na temu Afganistan je in zelo zanimiv tekst napisal Friedrich Engels in tisti tekst je še danes zelo aktualen. Centralni stavk je ta, govori o obvojskovanju v goratih predeljih, in pravi, v gorate predele je izredno lahko priti. Zelo težko je iz njih van priti. Torej, za temo Afganistana in aktualnosti Engelsove, misli v zvezi s tem. E, dobro, če dovolite, bi pač se zahvalil gospodu Dobrnjaku, da nam je se pač pomenil to predavanje, pa to je ki smo pri hvala tudi vam, da ste se odrežili tega večera, moče še en aplauz, za se